It's summer Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, programul I-118. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, pe care o studiem de o bună bucată de vreme, și anume la capitolul 9, din care ne vom începe meditațiile noastre cu ocazia versetului 26. Înainte de a citi versetul acesta, 26 din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, Urma de explicațiile care l-acompaniază, am să vă citesc scurte episoade din viața fratelui Nichifior Marcu, episoade care ne arată un mare adevăr și o mare nevoie a zilelor noastre. Odată m-am întâlnit cu un frate tânăr și am spus, Tu te-ai răci cu totul, Valentine, ce se întâmplă cu dragostea ta față de Dumnezeu? Valentin a amuțit și a plecat spre casa lui, mulțumit că nu i s-a spus mai mult. Spre casă însă se gândea, ce nenorocire! Ce să fac? Cum să-mi dezgheți inima? Pe drum se întâlnește deodată cu Viorel, băiat credincios și acela. Nu vrei să vii cu mine să ne rugăm împreună? Îl întrebă Valentin. N-ai nevoie de rugăciune? Ba da, tocmai de rugăciune aveam nevoie, răspunse Viorel și a plecat cu el. Au citit din Biblie, au îngerunchiat și s-au rugat. Au mai venit și alți tineri în locul acela de rugăciune. Au citit și împreună cu ei din cuvânt, au îngenunchiat și s-au rugat cu toții. Ne răcim, fraților, a spus Valentin tânărul răcit. Înghețăm cu totul, să citim Biblia și să ne rugăm. Și focul s-a aprins din nou în inimile lor. Apoi au mers și pe la alți tineri ca să le aprindă și lor focul spiritual. Aprinde focul în inima altora și atunci va arde și focul tău. Foarte simplu spuneți dumneavoastră și lipsi de ceva excitant, nu-i așa? Ei bine, dar puțin mai sunt astăzi aceia care au o putere de pătrundere ca a fratelui Marcu, încât să observe starea spirituală a celuilalt, uite așa, dintr-o întâlnire. Și nu este aici vorba numai de observat, ci este vorba de o stare pe care o avea lui permanentă înaintea Domnului, stare prin care îi se comunicau situațiile cu care se întâlnea și pe care le putea scruta dintr-o singură privire. Câți dintre aceia care se numesc creștini astăzi când se întâlnesc se invită unul pe altul la o băutură? Câți din ei care se numesc creștini de adunare îi spun că nu sunt nepocăiți ca ceilalți? Și când se întâlnesc împreună se consultă în privința unui business ori se invită unul pe altul cam o casetă bună la visiar? Dar câți se mai invită astăzi ca tinerii aceștia? Haideți să ne rugăm! Și iată că totul a plecat de la fratele Nichifor Marcu. Un om în vârstă care și-a cunoscut menirea pe pământ și anume să aibă grijă de starea spirituală a oilor care au fost încredințate, cât și a tuturor celorlalți cu care venea în contact. Doamne tată Cerest, te rugăm să binecuvintești și mesajul acesta, trezindu-ne și pe noi din adormirea în care suntem, să înțelegem că menirea noastră pe pământ nu este să facem business, menirea noastră pe pământ nu este să ne plimbăm, menirea noastră pe pământ nu este să asistăm la casete de la vesiar. menirea noastră pe pământ este, Doamne, să aprindem focul veșniciei în inimile tuturor celor cu care ne întâlnim și în jurul cărora ne desfășurăm activitatea noastră zilnică bine cuvintează te rugăm și mesajul cu gândul acesta spre slava ta și bucuria noastră veșnică Amin Dă-te-o și spune, Dă-te-o și spune, Dă-te-o și spune, poate se vorbocă. Poate se vor pocăi. Domnul i-a vorbit, zicând, Iona nu mai zăbovi, ci vesteștele la toți. Poate se vor pocăi, Dute Iona și Iona și spune, du-te Iona și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Reflectind puțin asupra prorocului Iona, de câte necazuri ar fi fost el scutit, dacă urmând chemarea pe care a făcut-o domnul s-ar fi dus direct acolo unde a fost trimis. Câte necazuri vin și peste noi în viață, câte întristări, câte prilejuri de amărăciune, din pricina faptului că noi suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu, cum spune Pavel, aici pe pământ, să reprezentăm părăția Domnului către o lume pierdută, ca să îi aducem și pe ei la Tatăl, și în loc de aceasta, noi din potrivă, venim și ne căutăm și noi loc printre ei aici. Și apoi când ajungem pe Marea Furtunoasă, strigăm la Dumnezeu, Bine este că strigăm. Dumnezeu să ne ajute să nu-l uităm niciodată. Dar n-ar fi mai bine ca, în loc de strigăte de scapămă, să-i aducem laude și mulțumire, urmând voia lui? Domnul să ne ajute. Iubiți ascultători, suntem deci la versetul 26 din Ioan, capitolul 9, verset pe care îl citim. Iarăși l-au întrebat: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Iisus a vindecat pe orbul acela care era orb din naștere, vindecare în urma căreia fariseii iarăși căutau un motiv să îl omoare pe Domnul Isus. Și pentru că erau așa de înțepeniți și așa de râi, așa de porniți împotriva Domnului Isus, nici nu vreau să creadă că a existat această vindecare, l-au chemat pe orb, l-au chestionat, după aceea au chemat și pe părinții orbului, după ce părinții orbului s-au pălat pe mâini, cum zicem noi, că nu au vrut să dea mărturie clară și precisă despre copilul lor, temându-se să nu fie dați afară din sinagogă, farisei îl cheamă din nou pe cel care a fost vindecat și le-au întrebat, după cum vedem în versetul acesta, iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii? Răspunsul la această întrebare pe care îl dă orbu vindecat îl vom vedea în versetul următor. Haideți acum să avem o scurtă meditație pe marginea acestei întrebări, acestei chestionări făcute din nou de către farisei. Observăm aici că nu aceia care iubesc și vor să primească adevărul întreabă-i de multe ori, ci aceia care vor să îl condamne. Iubitorii de adevăr îl înțeleg, îi înțeleg vorbirea și îi deslușesc ușor chipul. Dușmanii lui însă îl înfășoară cu întrebări bagiocoritoare și îi încurcă lucrările. Fariseii întrebau mereu pe orbul vindecat și pe părinții lui despre felul cum a fost vindecat, dar întrebările lor erau curse diavolești ca să prindă o mărturie după placul lor și astfel să poată o sândi pe Domnul Isus vindecătorul. Prezența în vreun loc a Domnului Isus a felului său de a fi, și astăzi tulbură pe toți cei care sunt stăpâniți de duhul de partidă, pe cei cărora, deși își zic credincioși, nu urmăresc împărăția cerului rânduia la cerească aici pe pământ, ci lor le place vechea lor stare de lucruri izvorută din păcat, omenirea împărțită în națiunile placelor, confesiuni și clase sociale. Unde vine Domnul Iisus Hristos acolo nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici skit. Nici orb, nici slobod, acolo unde vine Domnul Iisus nu mai este nici catolic, nici ortodox, nici luteran, nici creștin după Evanghelie, nici baptist, nici penticostal, nici adventist și nici câte vrem să mai înșerăm noi, ci acolo Domnul Iisus este totul și în toți, cum se arată la Coloseni 3 cu 11. Iudeii de odinioară nu aveau nevoie de un asemenea Mesia, ci voiau să-și păstreze unitatea religiei și a neamului chiar cu prețul adevărului și al mântuirii, așa cum este și astăzi în sânul cultelor, unde fiecare cult pretinde că El este singurul. În cer nu vor merge decât copii ai Lui Dumnezeu, să avem mare grijă, fraților. Nu citim noi la Evanghelia după Ioan, în care ne aflăm cu studiu, la capitolul 1, versetul 12, că tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Isus le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Nu spune că le-a dat dreptul să se facă niciun cult, ci numai copiii lui Dumnezeu și să fim convinși că în cer intră numai copiii lui Dumnezeu. Punct. Frații mei, în mărturisirea adevăratului Hristos, să nu vă temeți de oameni, ci înălțați numele Lui, numele cu tot curajul și în tot timpul. Temeți-vă numai de teama de oameni, dacă n-ați săvârșit vreun păcat, dacă nu v-ați amestecat în treburile altora, atunci să n-aveți nicio teamă, ci mergeți liniștiți pe drumul crucii și veți fi biruitori. Așa cum vom vedea că a mers de liniștit și orbul vindecat. În versetul următor, la versetul 27, orbul vindecat, chemat din nou la interogatoriu de către farisei aceștia, le răspunde foarte intrigat. Acum v-am spus," le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar nu vrea să vă faceți și voi ucenicii lui?" Pentru acela care nu are urechi și inimă ca să asculte glasul adevărului, orice lămurire în plus și orice argument adus nu sunt de niciun folos. Este numai o risipă de timp și de energie. Ca să convingi pe oamenii statorniciți în duhul religiei lor că nu sunt pe calea cea bună, este o trudă zadarnică și în același timp foarte primejdioasă pentru cauza adevărului. Acest om simplu și drept, orbul vindecat de Domnul Isus, înțelege că farisei au o pricină ascunsă când caută să-l facă să vorbească. Dar pricina aceasta nu era deloc aceea că voiau să fie ucenici al lui Isus. El le-a dat o idee prin întrebarea pusă, dar i-au respins-o Orbul vindecat de Domnul Isus devine martorul vindecătorului său și din toată discuția cu farisei, Domnul Isus este înălțat mai mult. Cu cât vântul suflă potrivnic în foc, îl aprinde mai tare. Orice încercare din viața noastră și orice împotrivire din partea celor care nu vor să se supună cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este el, devin prilejuri pentru biruința adevărului în multe suflete. Fratele meu, ai curajul să treci de partea adevărului și oricât de simplu ai fi, ești superior tuturor înțeleților lumii care trăiesc în minciună și păcat. Domnul Iisus are nevoie de oameni predați cu adevărat lui, curajoși și dârji în lupta cea bună a credinței. Adevărul te eliberează de frica de oameni și te ridică pe culmele dumnezeirii. Binecuvântat să fie Domnul Cel care ne-a născut din nou prin sămânța cuvântului adevărului Său. Deci, orbul, care a fost din nou chestionat de farisei, le spune... Acum v-am spus și n-ați ascultat, pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. La care fariseii răspund în versetul 28 și 29, le citesc împreună. Ei l-au ocărât și au zis, Tu ești ucenicul lui? Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Haideți acum să rămânem puțin la versetul 28 în care aflăm că fariseii l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Ultimul argument al celui care nu are adevărul este o cara și bagiocura. Numai minciuna bagiocorește. Adevărul nu folosește asemenea argumente pentru a convinge. Adevărul fiind lumină nu se luptă cu tunericul minciunii, ci prin însăși existența lui nimicește în tunericul care nu este o existență. Întunericul este numai lipsa luminii. Fariseii, reprezentanții cei mai de seamă ai religiei iudeilor, cărau pe orbul vindecat de Domnul Isus. Ei nu îngăduiau nimic și nimănui să se atingă de religia și neamul lor, oricât de puternic ar fi fost adevărul mărturisirii cu gura și oricât de mari ar fi fost săvârșite pentru dovedirea lui. Duhul de partidă îi închisese într-o cazemată de oțel care nu putea fi zdrobită. Când închizi toate ușile și obloanele ființei tale, pe unde să mai intre soarele adevărului? Sau crezi că ai cuprins în tine, o, oh, ființă mărginită ce ești, întregul adevăr și nu mai ai nevoie de nicio descoperire și de niciun ajutor? Creștin înseamnă a fi în Hristos adevărul. Pentru orice problemă din Biblie nu sunt două adevăruri, ci numai unul. Cine a primit cu adevărat prin credință pe Isus, Hristos ca Mântuitor și Domn, crește în fiecare zi în cunoașterea Domnului Său și până la dezbrăcarea trupului de carne, el se desăvârșește în continuu. Nu închide niciodată ușa inimii sale, ci printr-o cercetare atentă înaintează spre noi și noi orizonturi cerești. Frații mei, să nu permitem nimănui să ne răpească libertatea cercetării, pentru că după viața cea nouă în Hristos, libertatea în gândire și lucrarea este cea mai mare valoare, este legea slăbozienii a Duhului de viață primită prin hardea la Domnul Isus. Să nu o pe nimeni, pentru că, așa cum s-a zis, cine are adevărul nu o cărăște, ci să fim îngăduitori cu toți, nu în ceea ce privește păcatul, bineînțeles. Dar să fim îngăduitori așa ca și Dumnezeu să fie îngăduitor cu noi. Deci în versetul 29, ca o completare la o cara ce o aduc acestui orb vindecat, farisei spun, știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Dumnezeu este lumină. Dacă cineva face lucrările luminii, nu știi de unde este? Cine poate face lucrările luminii, afară de lumină. Ce altceva ar mai putea nimici în tunericul, afară de lumină? Când cineva nu vrea, spunem clar, nu vrea, aici este toată cheia. Când cineva nu vrea să știe, degeaba ți tot aduni argumente ca să-l convingi. E o trudă zadarnică, e un timp pierdut. Domnul Iisus, lumina lumii, deschisese ochii orbului din naștere, adică îi dăruise lumina, iar fariseii care știau că Dumnezeu este Lumina, pentru că citiseră și ei Scriptura în care se arăta limpede adevărul acesta. Uitați, dau o serie de trimiteri în Scriptură unde se arată că Dumnezeu este Lumina. Psalmul 104 cu 2, Psalmul 27 cu 1, Psalmul 84 cu 11, Isaia 60 și alte locuri. Ei știau și ei că citiseră locurile acestea, dar pentru că nu vroiau, Deloc să creadă în Domnul Iisus, ziceau că nu știu de unde este acesta, nici măcar nu vreau să-i pronunțe numele. Când cineva trăiește exact adevărul sfintei Scripturi și îl mărturisește cu gura, când cineva înalță limpede de jertfa Domnului Isus în toată ființa lui și în tot timpul, când cineva mărturisește credința și nădejdea în venirea Domnului Isus și în privința și în învierea morților, mai întreb de unde este... Nu te temi să faci lucrul acesta? Dar tu, acela care întrebi, de unde ești? Poate că e mai necesar să-ți pui ție această întrebare decât altora. În privința obărșiei, omenirea se împarte în două. O parte de sus, din Dumnezeu prin nașterea din nou, și o parte de jos, din sămânța primului Adam. Nu există stare de mijloc, adică o a treia categorie. Cine este născut din Dumnezeu, din lumină, pricepe îndată lucrurile luminii, cunoaște precis pe fiii luminii și nu amestecă niciodată lucrurile. El știe că Dumnezeu vorbește și astăzi, nu numai odinioară lui Moise, și îi cunoaște glasul. Cine nu este născut din Dumnezeu, face cu Sfânta Scriptură ce vrea el, o interpretează după cum sunt interesele sale, așa cum făceau și fariseii de pe vremea Domnului Isus. Adevărul este unul, pentru că unul este și Dumnezeu, unul este Domnul și Mântuitorul Păcătoșilor, Isus Hristos, unul este Duhul Sfânt Mângâietorul și Călăuzitorul Credincioșilor, una este Biserica cea Via lui Hristos, una este Credința cea adevărată dată de Dumnezeu Sfinților, odată pentru totdeauna. Cine este născut din sămânța adevărului, adică cine este născut din Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaște adevărul, slăvit să fie Domnul! În versetul 30, orbul vindecat nu se lasă niceri și ascultați ce le răspunde. Aici este mirearea, la a răspuns omul acela, căci voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Okay. Cât de limpede și de puternice sunt cuvintele Domnului Isus spuse despre înțelepții lumii, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit prâncilor." Acesta este versetul 25 din Matei 11. Cu cât cineva se crede mai înțelept și mai neprihănit, cu atât mai greu înțelege lucrurile duhovnicești ale lui Dumnezeu. Și cu cât se leapă de sine, de înțelepciunea și neprihănirea sa proprie, poate pătrunde mai adânc în tainele adevărului minunat ale lui Dumnezeu. Omul, nedospit de înțelepciunea lumii, chiar dacă nu este întors la Dumnezeu, înțelege mai ușor glasul Mântuitorului Hristos, crede mai puternic adevărul său Dumnezeesc și își deschide mai repede inima ca să-l primească. El e mai aproape de omul natural, așa cum l-a creat Dumnezeu. Înțelepciunea născută în lumea păcatului complică inima și mintea omului și îl îndreaptă mai mult spre necredință decât spre credință. Înțelepciunea de sus însă este ușor de înduplecat pentru că este curată. Orbul vindecat de Domnul Isus, nu era dospit de înțelepciunea și neprihănirea lumii, a lumii religioase, de aceea înțelegea mai ușor lucrările lui Dumnezeu. El se miră de farisei înțelepți care nu puteau pricepe cele mai simple lucruri ale lui Dumnezeu și, în simplitatea lui, el știa ce poate să facă omul și ce poate să facă Dumnezeu. Ceea ce se petrecuse în viața lui nu era o lucrare izvorâtă din înțelepciunea și puterea omului, ci era ceva dumnezeiesc. Cel care îi deschide ochii nu era un simplu om, ci era Dumnezeu întrupat. Pentru el totul era simplu, logic și puternic, de aceea și credea. Aici este mirarea, în alte traduceri este scris, aici este minunea, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Omul vindecat, plin de adevărul lucrării lui Dumnezeu, care s-a petrecut în el, a răspuns ironic fariseilor a tot știutori ca să-i trezească într-un fel la realitate. Le-a răspuns omul, în grecește antropos care tâlmăcit însemnează privitor în sus. Numai omul, antroposul adevărat, poate da răspunsuri drepte, pentru că numai el privește în sus de unde vine adevărata lumină și înțelepciune. Orbul vindecat era un adevărat om, antropos, pentru că avusese o întâlnire personală cu Mântuitorul Hristos. El nu știa carte, dar avea înțelepciunea de sus. Așa este și astăzi. În privința înțelegerii duhovnicești a cuvântului lui Dumnezeu arătat în Sfânta Scriptură. Cel născut din nou, chiar dacă nu are școală multă, înțelege ușor adevărul și gândul lui Dumnezeu din paginile sfinte. Cel nenăscut din nou, chiar dacă este doctor în teologie, nu pricepe înțelepciunea Duhului. El, Hristos, mi-a deschis ochii. Asta știa să spună orbul pentru că era un adevăr petrecut în viața lui. Duhovnicește înțeleg în lucrurile, numai când primești pe Domnul Hristos felul lui de a fi în tine. Atunci ți se deschid ochii ca să înțelegi tainele lui Dumnezeu și lucrarea lui în lume. Atunci vezi și cunoști fără greș lucrarea lui în lume. Atunci vezi și cunoști fără greș trupul lui și pe toți care fac parte din el. Atunci nu te mai clatin în fața înțelepciunii lumii, ci în alți puternic steagului Hristos în fața tuturor. Orbul vindecat, în mărturia depusă pentru Domnul Isus, spune în continuare în versetul 31: Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Logica este simplă și precisă: Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Nu este însă vorba de păcătoși care vin la Dumnezeu în credință și pocăință cu zdrobire de inimă și lepădare de sine, cerându-i harul iertării și al izbăvirii, ci este vorba de păcătoși care nu au niciun gând de pocăință, dar vin cu rugăciuni la Dumnezeu ca să le dea anumite lucruri pentru scopuri egoiste. Vin cu rugăciuni pentru vindecarea sau iertarea altora, pentru că și-au ales ca ocupație pentru câștigarea pâinii în lume slujba de, așa zis, mijlocitori, de preoți, păstori sau predicatori. Dar aceia dintre ei care sunt nenăscuți din nou, așezați pe scaune religioase, oricât s-ar ruga pentru alții, Dumnezeu nu-i ascultă. În lucrarea sa Dumnezeu primește numai oameni născuți din nou, oameni care prin credință și pocăință, prin întâlnirea personală cu Mântuitorul Iisus Hristos, au fost născuți din nou, au primit firea natura lui Dumnezeu și au crescut duhovnicește înaintea lui. Aceștia sunt adevărați oameni, oameni din casa lui Dumnezeu. Ceilalți, o spune Domnul Isus, sunt câini, așa se arată la Matei 7 cu 6, sunt vulpi, așa se arată la Luca 13 cu 32, sunt lupi răpitori, așa se arată la Matei 10 cu 16, adică au caracterul acestor viețuitoare. Și vai, mulți mai sunt așezați pe scaunele acestea înalte și sunt din aceste categorii. Un proverb spaniol zice, rugăciunea câinelui nu merge în cer. Cine trăiește în păcat, în stare de păcat și duhul de partidă, este unul dintre cele mai grozave și scârboase păcate. Cine trăiește deci în duhul de partidă și în păcate, nu este ascultat de Dumnezeu, chiar dacă s-ar ruga necurmat. Acela trebuie mai întâi să vină înaintea lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă pentru păcatul său, cum s-a zis, și abia atunci, după ce starea lui personală se schimbă, este primit de Dumnezeu în lucrarea mântuirii altora, numai după ce recunoaște adevărul lui Dumnezeu care, cu privire la biserica lui, una singură, formată din copii ai lui Dumnezeu, și nu mai luptă împotriva altor culte, și nu mai luptă împotriva nimănui, ci luptă numai împotriva păcatului din el și din alții, abia atunci el este parte din casa lui Dumnezeu și poate fi trimis de Dumnezeu în lucrarea lui. Domnul Dumnezeu să facă, iubiți ascultători, ca toți ascultătorii iubiței acestui program să facem parte din cei care luptăm cu îndârjire împotriva păcatului din noi și împotriva păcatului din alții, dar iubim pe toți oamenii, toți care sunt făpturea Lui Dumnezeu și chemăm pe toți la adevărul Său minunat. Și acum, în încheierea programului 118 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă lăsăm să ascultați poezia Dacă ne dai, Părinte. Dacă ne dai din bogăția lumii, ne dă, Părinte, doar să ne amintim că mult mai scump și mai bogat e cerul spre care zi de zi noi să tânjim. Dacă ne porți spre culbini tot mai înalte și ne ridici pe drumul luminat, să nu uităm din ce adânc de chinu și din ce groază tu ne ridicat. Ne dai, stăpânitorule părinte, atât de mult cât mult putem avea. Din avuția noastră tu ne ajută să-ți dăm cu bucurie partea ta. Și nu lăsa cancripe de ispită să ne oprim argintul scripitor când tu ne cer să ți-l aducem jertfă, să-mi podobești o sfânta sfintelor. Dacă în căldura blândă din căminuri, în bogății, credința s-a uscat, mai cheamă-ne, trezește-ne la viață și arată-ne pământul nelucrat. În urma ta pe calea umilinței și fermecați de-al cerului belșug să părăsim și mreje și corăbii și aurul și boi de la plug. Iar dacă faci ca întristări amare cu picături de jale să gustăm, să fie doar ca niciodată în viață calvarul ce-ai urcat, să nu uităm. Dacă ne lași să așteptăm răspunsul când implorăm puternicul tău braț, fa așteptarea noastră mai ușoară dușmanul rău să nu ne prindă în laț. Dacă ne faci spectacol pentru alții, și când ne lași de râsul tuturor, dacă rămâne jalea partea noastră, noi să așteptăm răspunsul tău cu dor. Dacă ne lași pribegi din poartă în poartă și ploile disprețului ne bat, fă să înțelegem, dragosteați de tată, ce nici o vrabie flămândă n-a lăsat. Dacă ne arzi ca aurun cuptoare sau ne sfărâmi pe Nicovala ta, până să știm că ne iubești, părinte, și valul rău atunci să nu ne ia. Căci ne-ai chemat la lupta cea mai mare, la cel mai aprig și încreștat asalt, și ne-ai ales să-ți răspândim cuvântul pe drumul cel mai greu și mai înalt. Și în clipa grea și lungă de pe urmă, suflarea când abia o mai simțim, dacă cel rău ar vrea cu vreo ispită în pragul noi vieți să șovăim, Tu întărește-ne atunci credința, putere toarnă Tu în noi din plin, Ca să ne contopim pe veci ființa cu nesfârșitul cerului sublim. Și lasă ochii liniștiți să închidă obloanele pe geamul tulburat, Ca în glorie o poartă să-și deschidă, Palatele ce aici doar le-am visat. Amin.